David Copperfield de Charles Dickens Pista 15 Amintindu-mi de ele, am simțit cum mi se taie răsuflarea și mă prinde un leșin. Și deși am încercat, n-am mai putut să-i spun că pentru mine casa ei era și a mea, că tot avutul ei era și al meu și că m-aș fi dus la ea să-i cer un adăpost dacă nu m-aș fi temut să-i fie o povară în sărăcia ei. M-a apucat leșinul când am vrut să spun toate acestea și îngropându-mi fața în mâini, mi-am lăsat capul pe masă. Bine, bine, a zis mătușa mea. E drept ca băiatul să-i apere pe cei care l-au ocrotit. Genet, măgari! Cred că dacă n-ar fi fost afurisiția aceea de măgari, m-aș fi înțeles foarte bine cu mătușa mea, căci îmi pusese tocmai mâna pe umăr și eram cât pe aci să-i sar de gât să o îmbrățișez și să o rog să mă ajute. Dar toate aceste intenții duioase au fost curmate de întreruperea aceea neașteptată și de încăierarea ce a avut loc afară. Până la ora când am luat ceaiul, mătușa mea și-a arătat indignarea, spunând că va cere o crotire a legilor țării și că îi va da în judecată pe stăpânii tuturor măgarilor din Dover ca să nu-i mai încalce proprietatea. După ceai, am stat la până la fereastră să vedem dacă nu se ivesc alți cotropitori. Cel puțin așa mi-am închipuit, văzând aspra încordare ce se cita pe fața mătușii mele. Am stat așa până ce s-a lăsat întunericul, și Janet a adus lumânările, a pus pe masă cutia de table și a tras storurile. Acum, domnule Dick, a zis mătușa mea cu privirea ei gravă și cu degetul arătător ridicat ca și mai înainte, o să-ți spun în întrebare. Îl vezi pe băiețașul ăsta? Fiul lui David, a zis domnul Dick, cu un atent și încurcat. Întocmai, i-a răspuns mătușa mea, ce ai face cu el? Cu fiul lui David? a zis domnul Dick. Desigur, i-a răspuns mătușa mea, cu fiul lui David. O, oh, a zis domnul Dick, da, ce aș face, l-aș trimite la culcare. Genet, a strigat mătușa mea cu aceeași satisfacție triumfătoare pe care o băgasem de seamă și mai înainte. Domnul Dick ne călăuzește pe drumul cel bun. Dacă patul e gata, să-l ducem pe băițaș sus, la culcare. Genet a spus că totul era pregătit. M-au dus sus cu multă blândețe, dar ca pe un prizonier, mătușa mea mergând înainte, iar genet venind după mine. Pescări, Mătușa mea s-a oprit ca să întrebe de ce miroase a ars, iar genet i-a răspuns că a pus pe foc în bucătărie cămașa mea zdrențuită. Și asta mi-a dat o umbră de nădejde. Dar în odaia mea n-am găsit alte veșminte decât o grămadă ciudată alcătuită din vechile mele straie. Când am rămas singur, cu un muc de lumânare care nu putea ține mai mult de cinci minute, după cum a prevenit mătușa mea, am auzit-o cum încuia ușa pe din afară. Tot frământând mi să aflu de ce se purtase astfel, mi-am zis că poate mătușa mea, necunoscându-mă încă, credea că am obiceiul de a fugi și de aceea luase aceste măsuri de prevedere, ținându-mă sub o pază bună. O era plăcută. Se afla la mansardă și avea o minunată vedere asupra mării care strălucea sub brazele lunii. Îmi aduc aminte că după ce mi-am făcut rugăciunea de seară și mocul de lumânare s-a stins, a mai rămas multă vreme privind lumina lunii pe întinsul apelor, ca și cum aș fi încercat să-mi citesc norocul în licăririle ei, în tocmai ca într-o carte strălucitoare, sau aș fi așteptat să o văd pe mama cu pruncul în brațe, coborând din ceruri, pe o cărare de lumină și venind să se aplece asupra mea, ca atunci când i-am văzut pentru ultima oară blânda față. Îmi aduc aminte că tristețea care mă stăpânea când, în cele din urmă, mi-am întors ochii de la această priveliște, s-a prefăcut într-un sentiment de recunoștință și de pace adâncă, de îndată ce am văzut patul cu perdelele albe și, culcându-mă, am simțit moliciunea așternutului alb ca zăpada. Îmi aduc aminte că m-am gândit la toate locurile acelea pustii unde m-am petrecut nopțile, dormind sub cerul înstelat, și că m-am rugat fierbinte să nu mai fiu niciodată un biet pribeag lipsit de orice adăpost și să nu-i uit niciodată pe cei fără căpătâi. și îmi mai aduc aminte cum am coborât apoi încet în lumea visurilor, plutind pe nostalgica strălucire a acestei căi de lumină care se desfășura pe necuprinsul apelor. Capitolul 14 Mătușa ia o hotărâre în privința mea. Când am coborât dimineața la ceai, am găsit-o pe mătușa mea la masă, stând cu cotul pe tavă. Era atât de cufundată în gânduri, încât nici n-a băgat de seamă că s-a vărsat apa din ceainic, udând toată fața de masă. Apariția mea a trezit-o din visare, Eram încredințat că se gândea la mine și și vrut să aflu ce hotărâre luase. Dar, temându mă să nu-l n-am îndrăsnit să-i pun nicio întrebare. Nu mă puteam totuși stăpâni pe deplin, și, pe când mâncam, mă uitam deseori la ea, dar mereu îi întâlneam privirea. Era o privire ciudată, visătoare, care venea parcă de foarte departe, deși, mătușa, stătea chiar în fața mea la măsuța rotundă. Când ai sprovi de mâncat, s-a rezemat încet despe teaza scaunului, și-a încruntat sprâncenele, și-a încrucișat brațele și s-a uitat lung la mine cu multă luare aminte, ceea ce m-a făcut să mă simt prost. Nu-i să mâncă gustarea de dimineață și am încercat să-mi ascund tulburarea mâncând, dar cuțitul mi s-a împiedicat de furculiță, furculița de cuțit, iar bucățele de șuncă mi-au sărit din farfurie când am vrut să le tai și m am mâncat și cu ceaiul pe care tocmai îl beam, așa că am lăsat totul baltă și am rămas rușinat cu obraji îmbujorați sub privirea scrutătoare a mătușii mele. Ei, mi-a zis mătușa după o lungă tăcere. M-am uitat la ea respectuos, întâlnindu-i iar privirea ascuțită. I-am scris, mi-a zis mătușa. Cui? Tatălui tău vitreg. I-am scris să se îngrijească și el de tine, că de nu o să aibă de-a face cu mine. Știi unde mă aflu Matușico”, am întrebat-o eu alarmat. Ne-am spus!" mi-a răspuns mătușa dând din cap. Și o să mă dai iar pe mâna lui?" am băguit eu. Nu știu!" mi-a zis mătușa. O să vedem!" O, ce o să mă fac dacă o să fiu stilit să mă întorc la domnul Morstone m-am înjeluit eu. Deocamdată nu știu!" mi-a zis mătușa dând din cap. Nu pot să spun nimic. O să vedem!" La auzul acestor cuvinte mi-a pierit tot curajul și m-am simțit foarte abătut, cu inima grea. Fără a părea că mă ia în seamă, mătușa și-a pus un șorț de pânză pe care l-a scos din bufet și s-a apucat să spele singură ceștile. Când a-i sprăvit de spălat, le-a rânduit pe tavă, am împăturit fața de masă, a pus-o pe deasupra și a chemat-o pe genet să le ia. A strâns apoi firimiturile cu o măturică, după ce și-a pus o pereche de mănuși, până ce n-a mai rămas pe covor nicio urmă microscopică de murdărie, și-a început să șteargă praful și să deretice prin odaia care fusese odată dereticată de genet, astfel că nu mai rămăsese niciun firișor de praf. Când și-a sfârșit treaba, mătușa și-a scos mulțumită șorțul și mănușile, le-a pus la loc în bufet, în același colț de unde le scosese, și-a luat cutia de lucru și s-a dus la masa ei de lângă fereastra deschisă, unde s-a așezat și s-a apucat să lucreze lângă evantailul verde care o apăra de lumină. Aș vrea să te duci sus," a zis mătușa, băgând ațanac, să-i prezinți domnului Dick salutările mele și să-i spui ca și bucuroasă să aflu cum îi mai merge cu scrisul memorilor sale. M-am ridicat în grabă să îndeplinesc această misiune. Mi se pare," mi a zis mătușa mea, uitându-se la mine cu atâta atenție de parcă ar fi băgat ațanac, că ți-ai dat seama că numele domnului Dick. E prescurtat." Într-adevăr, îmi ziceam încă de ieri că e un nume cam scurt," i-am mărturisit eu. Nu trebuie să crezi că n-are și un nume întreg pe care ar putea să-l poarte dacă ar vrea," mi-a zis mătușa cu un aer mai blând. Bebly, domnul Richard Bebly, așa îl cheamă." Fără să-mi dau seama de îndrăznala mea, era cât pe ce să-i spun că ar fi mai bine ca domnul Dick să-și poarte numele întreg, când mătușa mea urmat spunându-mi. Dar nu cumva să-i așa. E un nume pe care nu-l poate suferi. Asta e o ciudățenie a lui. Sau, cine știe, nu-i nici măcar atât. A avut multe de suferit din pricina unuia care purta același nume și de aceea îi scârbă să-l mai audă. Aici toți spun domnul Dick și la fel îi s-ar zice oriunde s-ar duce, dacă iar ar trece vreodată prin minte să plece, ceea ce nu se va întâmpla. Ia seama, băiețașule, să nu cumva să-i spui altfel decât domnule Dick." I-am făgătuit că îi voi urma în tocmai sfatul, și am pornit să duc mesajul încredințat. Gândindu-mă pe drum că dacă domnul Dick lucra la memoriile sale tot atât de sârguitor precum îl văzusem prin ușa întredeschisă când coborusem, atunci, fără îndoială, treaba mergea bine. L-am văzut mucin din greu, cu o pană lungă, ținându-și capul aproape culcat pe hârtie. Era atât de adâncit în munca sa încât, până să-și dea seama că mă aflam în fața lui, am avut destul timp să văd într-un colț un zmeu mare de hârtie, niște manuscrise răvășite, o sumedenie de tocuri și, în sfârșit, o uriașă cantitate de cerneală pe care o ținea în vreo douăsprezece șipuri decât o jumătate de galon fiecare. Ah, Febus!" a zis domnul Dick, lăsându-și pana. Ce mai e nou prin lume? Poți să afli de la mine?" a urmat cu glasul scăzut, dar n-aș vrea să o spui mai departe. Făcându-mi un semn, și-a apropiat buzele de urechea mea. Lumea a nebunit!" E plină de nebuni, ca un balamuc, băiete! A încheiat domnul Dick, răzând cu poftă și luând o priză de tutun din cutia rotundă de pe masă. Fără-mi da părerea asupra acestei chestiuni, i-am transmis mesajul ce-mi fusese încredințat. Bine!" mi-a răspuns domnul Dick. dă și din partea mea salutări și spune că mi se pare că am pornit-o bine!" A repetat domnul Dick, trecându-și mâna prin părul cărunt și aruncând o privire nu prea încrezătoare asupra manuscrisului său. Ai fost la școală?" Da, domnule, i-am răspuns, dar numai va timp. Îți amintești data tăierii capului regelui Carul I? M-a întrebat domnul Dick, uitându-se foarte serios la mine și luându-și tocul pentru a-și însemna această dată. I-am răspuns că, după câte mi-aduc aminte, aceasta s-a întâmplat în anul 1649. Bine, mi-a răspuns domnul Dick, scărpinându-se cu tocul în ureche și aruncându-mă privire neîncrezătoare. Așa scrie și la carte, dar nu văd cum poate fi așa. Căci, dacă s-a scurs atâta vreme de atunci, cum de-a putut cei din jurul lui să facă greșeala de a trece în titva mea o parte din zăpăceala care mai domnea în capul lui după ce i-a fost tăiat? Această întrebare m-a uluit atât de mult încât nu i-am putut da niciun răspuns. E foarte ciudat, a urmat domnul Dick, țintindu și privirea descurajată asupra hârtiilor și trecându-și iar mâna prin păr că n-am izbutit niciodată să dezleg această problemă, să o lămuresc pe deplin. Dar nu are nicio importanță, nu are nicio importanță, a urmat el îmbărbătându-se și recăpătându-și voia bună. Am destul timp. Dui i domnișoarei Trotwood salutările mele și spune că treaba merge foarte bine. Tocmai dădeam să plec, când mi-a tras luarea mintei asupra zmeului. Ce zici de zmeul ăsta?" m-a întrebat el. I-am răspuns că era foarte frumos, cred că avea vreo 2 metri. Eu l-am făcut. O să mergem împreună să-l înălțăm," mi-a zis domnul Dick. Ia te uita aici." Mi-a arătat că tot zmeul era acoperit de litere mărunte și mingăloase, dar atât de clare, încât, uitându-mă mai de aproape, mi s-a părut că în vreo două locuri era scris ceva despre capul regelui Carol I. Avem de stulă, mi-a zis domnul Dick, și când zboară sus, îmi duce foarte departe veștile." Asta e sistemul meu de a le răspândi. Nu știu unde o să cadă. Depinde de împrejurări, de vânt și așa mai departe, dar mă împac cu acest risc. Avea o fățișară atât de blândă, de plăcută și părea atât de venerabil, deși fața era rumenă și sănătoasă, încât am fost încredințat că a vrut să facă o glumă. De aceea, am pufnit în râs și el-a făcut la fel și ne-am despărțit ca cei mai buni prieteni. Ei, băiețașule, mi-a zis mătușa când am coborât, ce se aude azi dimineață cu domnul Dick? I-am spus că o duce foarte bine și îi trimite salutări. Ce crezi despre el? M-a întrebat Mătușa. Am încercat să ocolesc răspunsul, spunând că e un om foarte drăguț, dar Mătușa mea nu s-a mulțumit cu atât, ci și-a lăsat lucrul în poală și, încrucișându-și mâinile, mi-a zis: Hei, Betsy trotud, sora ta, mi-ar fi spus fără înconjur tot ce crede despre oricine. Da silința să-i semeni cât mai mult. Spune tot ce ai de spus. Nu cumva, domnul Dic, știi, mătușă te întreb pentru că nu-mi dau prea bine seama. Nu cumva e cam sărit? Am băguit eu căci mă simțeam pe un teren cam primejdios. Cătuște puțin, mi-a zis mătușa. O, desigur, am adeverit eu cu jumătate glas. Dacă există pe lume cineva care nu-i sărit, atunci acela e domnul Dick, mi-a zis mătușa cu un aer foarte hotărât. N-am avut încotro și am murmurat iar. O, desigur. S-a zis că e nebun, a urmat mătușa mea. Și trebuie să o spun, cu o bucurie egoistă, că dacă nu-i s-ar fi scos acest zvon, n-aș fi avut plăcerea să-l am lângă mine și să mă folosesc de sfaturile lui în ultimii zece ani și chiar de mai multă vreme, de fapt, din clipa în care am suferit acea cruntă dezamăgire cu sora ta, Betsy Trotwood. De atâta vreme, am exclamat eu. Deștepți au mai fost aceia care au îndrăznit să spună că e nebun, a urmat mătușa mea. Domnul Dick mi un fel de neam mai îndepărtat, nu interesează cum și nici nu-i nevoie să o mai lungesc. Dacă n-aș fi fost eu, propriul lui frate l-ar fi închis pe viață în balamuc. Asta-i tot. Mă tem că am fost cam fățarnic în clipa aceea, dar văzând că de mișcat era mătușa mea, m-am prefăcut și eu că eram foarte emoționat. Un neghiop și pe deasupra și trufaș, pentru că frate său era un om original Deși nici pe jumătate, cât mulți alții, n-a vrut să-l ție pe lângă el și l-a trimis într-o casă de nebuni, cu toate că răposatul lor tată îi ceruse cu limbă de moarte să-l îngrijească, fiindcă îl socotea am sărit. Strașnic om, trebuie să fi fost și bătrânul acela, ca să-i tracă prin minte așa ceva. Nu înca pe-ndoială, că bătrânului îi lipsea o doagă. Și întrucât mătușa mea părea foarte convinsă de cele spuse, m-am silit să par și eu la fel. De aceea am pus piciorul în prag și i-am zis... Fratele dumitale e sănătos la minte, mult mai sănătos, sper, decât ești sau vei fi dumneata vrodată vreodată. Lasă-i micul venit pe care îl are și trimite-l la mine să locuiască în casa mea. Mie nu-mi e frică de el. Nu s mândră și îl voi îngriji. Nu mă voi purta rău cu el, așa cum s-au purtat alții, în afară de aceea de la casa de nebuni. După ce n-am ciorovăit bine, a urmat mătușa mea, mi l-a dat. Și de atunci n-au mai plecat de aici. E omul cel mai prietenos și mai cum se cade. Iar când e vorba să-ți dea un sfat, nu găsești altul mai bun ca el, dar în afară de mine nu-i nimeni în măsură să știe cât prețuiește mintea acestui om. Mătușa a clătinat din cap și și-a netezit rochea ca și cum ar fi vrut să arunce o sfidare întregii lumi. Firește, această sfidare nu se adresa și a celuia pe care voia să-l scape din vâltoarea lumii. Avea o soră la care ținea foarte mult, căci se purta frumos cu el, a urmat mătușa, dar a făcut și ea aceeași greșeală ca toate femeile. S-a măritat iar bărbatul ei s-a purtat ca toți bărbații, i-a distrus viața. Această întâmplare l-a impresionat pe domnul Dick, care mai suferea și de cruzimea fratelui său, de care se temea, astfel că până la urmă a căzut bolnav. Asta nu înseamnă câtuși de puțin că era nebun. Totul s-a petrecut înainte de venirea lui aici, dar și azi totul mai tulbură amintirea acestor evenimente. Spune-mi, băiete, nu cumva ți-a vorbit de regele Carol I? Da, mătușă. Ah, a exclamat mătușa frecându și nasul puțin contrariată. Așa își exprimă el tulburarea de care suferă. Face o legătură între boala lui și niște mari frământări și răscoliri din trecut. Dar, firește, asta e un fel de metafor sau comparație sau cum îi mai zice, pe care o folosește de obicei. Și dacă socotește că e nimerită, de ce nu ar folosi eu? Desigur, mătușă, i-am zis eu. Nu e un fel obișnuit de a vorbi ca toată lumea, am dau seama, și de aceea am stăruit să nu pomenească nimic despre aceasta în lucrarea sa. Scrie o lucrare despre propriile sale pățănii Mătușă. Da, băiete, mi a răspuns Mătușa frecându-și iar nasul. Vrea să se plângă de pățăniile sale, Lordului Cancelar sau unui alt Lord, nu știu cum eu zice, unul dintre aceia plătiți ca să citească jalbele oamenilor. Dar că zilele acestea o va sfârși. N-a fost în stare să o ducă la capăt fără să folosească și felul lui special de a se exprima cu metafora, dar nu nimic, îi mai umple vremea. Am aflat, într-adevăr, mai târziu, că de mai bine de 10 ani, Domnul Dick se străduia să-l scoată pe regele Carol I din lucrarea sa, dar nu-i zbutea, căci mereu pomenea de el și numele lui tot mai putea fi întâlnit în textul scris. Repet," a urmat mătușa mea, nimeni, în afară de mine, nu știe cât prețuiește mintea acestui om. E ființa cea mai prietenoasă și cea mai supusă de pe lume. Și ce dacă îi place să înalțe un zmeu din când în când? Și Franklin înalța zmeie. Era Quaker dacă nu mă înșel." sau cam așa ceva și e mult mai caragios să vezi un quaker înălțându-ți meu. Dacă aș fi socotit că mătușa mea îmi povestea toate acestea mănunte ca să-mi arate încrederea ei sau interesul deosebit pe care mi-l purta, m-aș fi simțit foarte măgulit și aș fi interpretat această înaltă prețuire ca un semn bun, dar nu puteam să nu-mi dau seama că se avântase numai pentru că această problemă îi se ivi în minte și că nu avea nicio legătură cu mine. Îmi vorbise mie în lipsa altcuiva. În același timp, trebuie să spun că mărinimia pe care o arăta, luând cu atâta căldură apărarea bietului domn Dick, care nu făcea nimănui niciun rău, mi-a trezit nu numai o nădejde egoistă în ceea ce mă privea, ci a făcut să se nască în inima-mi tânără și o dragoste sinceră pentru ea. Am început să-mi dau seama că, deși avea atâta ciudățenii și apucături curioase, totuși mătușa mea era un om vretnic de stimă, pe care te puteai bizui deși părea tot atât de aspră ca și în ajun, deși ieșea mereu afară să gonească măgarii și se cutremura de indignare văzând cum un flăcău care trecea pe stradă îi făcea ochi dulci genetei, care se afla la fereastră, ceea ce însemna una dintre cele mai grave jigniri ce puteau fi aduse demnității mătușii mele, totuși îmi impunea din ce în ce mai mult respect și mai puțină teamă. În răstimpul care trebuia să treacă în mod firesc până ce să sosească un răspuns la scrisoarea trimisă domnului M M-am simțit nespus de neliniștit, dar m-am silit să-mi ascund tulburarea și să mă port cât mai frumos atât cu mătușa mea, cât și cu domnul Dick. M-aș fi dus cu el să nălțăm zmeul, dar nu aveam alte haine decât acelea atât de puțin arătoase cu care fusesem dichisit în prima zi a sosirii mele, astfel că eram nevoit să stau în casă și abia după ce să lăsa în tunericul, puteam ieși să mă plin vreun ceas cu mătușa mea, urcând și coborând colina, ca să iau puțin aer înainte de a merge la culcare. În cele din urmă a sosit și răspunsul domnului Mordstone, și mătușa mi-a dat vestea îngrozitoare că va veni chiar el, în ziua următoare, să-i vorbească. A doua zi, înțolit în aceleași straie ciudate, stăteam și număram ceasurile, în timp ce obrajii mi-ar dau, căci în mintea mea se ciocneau mereu nădejdile ce se prăbușeau și temerile care îmi creșteau necontenit. Așteptam să revăd, cutremurându-mă, chipul morocanos al domnului Murdstone și mă întrebam nerăbdător de ce nu mai vină odată. Mătușa mea era ceva mai severă și mai impunătoare ca de obicei, dar n-am văzut niciun alt semn de pregătire pentru primirea oaspetelui de care mi era atâta groază. Stătea lucrând la fereastră, iar eu ședeam lângă ea și gândul îmi zbura la toate urmările posibile și imposibile ale vizitei domnului Murstone, și așa am rămas până către sfârșitul după amiezii. Cina fusese mereu amânată, dar se făcuse atât de târziu încât mătușa mea a poruncit să fie pregătită cina când, deodată, a dat pe neașteptate alarma împotriva măgarilor și, spre uimirea și consternarea mea, am zărit-o pe domnișoara Murstone, călărind ca o amazonă, străbătând hotărâtă pajiștea pe care nimeni n-avea voie să calce, oprindu-se în fața casei și uitându-se în jur. Pleacă de acolo! i-a strigat mătușa, scoțându-și capul și pumnul pe fereastră. N-ai ce căuta acolo! Cum te-ai îndrăznit să treci pe drumul oprit? Șterge-o! O, ce nerușinată! Mătușa mea era atât de exasperată de nepăsarea cu care domnișoara Murdstone se uita în jur, încât mi s-a părut că a încremenit pentru o clipă, fără a mai fi în stare să se pustească afară, ca de obicei. M-am folosit acest prilej pentru a-i spune cine venise, adăugând că domnul care se apropia de aceea care o jignise era chiar domnul Murdstone. Cu asta urca pieptiș și el rămăsese în urmă. Nu-mi pasă cine e!" A strigat mătușa, tot dând din cap și făcând prin fereastră niște gesturi care numai de bun venit nu păreau a fi. Nu admiți să se treacă pe acolo! Nu îngăduie așa ceva! Să plece! Genet, întoarce-i din drum! gonește -i. Și pitit în spatele mătușii, am asistat la un fel de în încăierare. Măgarul, nevrând să se urnească din loc, rezista cu cele patru picioare fipte în pământ, în timp ce Genet încerca să-l întoarcă trăgându de hățuri. Domnul Murstone se străduia să-l împingă înainte, domnișoara Murstone o lovea pe genet cu umbrela, iar câțiva băieți, atrași de încăierare, țipa în gura mare. Mătușa mea îl recunoscut odată printre băieți pe păzitorul Măgarului, un tânăr făcător, care era unul dintre vrășmașii ei cei mai cumpliți, deși nu era decât un băiețandru. Repezindu-se pe câmpul de bătaie, se năpustia asupra lui, îl prinse, îl duse cu sila în grădină, târându-l cu capul și picioarele pe jos și îl ținu acolo pironit strigându-o pe genăt să cheme poliția și judecătorii ca să fie luat-o și executat pe loc. Totuși, această situație nu dură prea mult, căci micul ștrengar, priceput în tot felul de șmecherii și vicleșuguri, care nici nu-i puteau trece prin minte mătușii mele, scăpă repede din mâinile ei și, luându-și triunfător măgarul, fugi, lăsând urme adânci pe straturile de flori cu ghetele lui bătute în cuie. În ultima fază încăierării, Domnișoara Myrstone descălecase și acum aștepta, împreună cu fratele ei, în fața scării, până ce mătușa va fi în măsură să-i primească. Mătușa, puțin cam răvășită de încăierare, trecu însă foarte demnă pe lângă ei și intră în casă, fără a-i lua în seamă până ce genet veni să-i anunțe. Să plec, mătușico?" am întrebat-o eu tremurând. Nu, domnule, nici de cum!" mi-a zis mătușa, împingându-mă într-un colț aproape de ea și punându-mi în fața un scaun, ca și cum aș fi fost într-o închisoare sau la bara justiției. Am rămas așa tot timpul întrevederi și de acolo i-am văzut intrând în odaie pe domnul și domnișoara Murdstone. O, a zis mătușa mea, la început nu mi-am putut da seama cu cine am avut plăcerea să mă cert, dar nu îngădui nimănui să-mi calce pajiștea călare și nu fac nicio excepție pentru nimeni. Regula aceasta e cam neplăcută pentru străini, i-a răspuns domnișoara Murdstone. Așa o fi, a zis mătușa. Domnul Murstone, temându-se că ostilitățile să nu înceapă, iar a intervenit. Domnișoară Trotwood, să avem iertare, l-a oprit mătușa mea cu o privire aspră. Domne, ești domnul Myrstone, căsătorit cu văduva răposatului meu nepot David Copperfield din ciorăria din Blunderstone, deși nu înțeleg de ce zicea vilei ciorăria. Eu sunt, a răspuns domnul Murstone. Mă ierți că ți-o spun, domnule, a urmat mătușa mea dar mi se pare că ar fi fost mult mai bine și mai frumos din partea dumii tale, dacă ai fi lăsat-o în pace pe biata copilă. În această privință sunt de acord cu cele spuse de domnișoara Trotwood, a zis domnișoara Morstone, ridicându-și fruntea, și eu cred că răposata Clara era din toate punctele de vedere un adevărat copil. E o mângâiere pentru dumneata și pentru mine, doamnă, că nimeni n-ar putea spune asta despre noi, căci suntem la o vârstă mai înaintată și am scăpat de primejdia de a fi nefericite din pricina farmecului nostru personal. Fără îndoială, i-a răspuns domnișoara Mulstone, deși nu părea prea încântată. Și, desigur, precum ați spus-o, ar fi fost mult mai bine pentru fratele meu dacă nu s-ar fi căsătorit. Întotdeauna am fost de această părere. Nici nu mă îndoiesc, a zis mătușa mea. Genet, adăugat apoi, sunând clopoțelul, salută din partea mea pe domnul Dick și roagă-l să coboare. Până la sosirea acestuia, mătușa mea a rămas rigidă și înțepată, uitându-se încruntată la perete. Când a venit domnul Dick, i-a îndeplinit formalitățile de prezentare. Domnul Dick, un vechi și intim prieten, pe judecata căruia pun mare preț, a spus mătușa mea mai apăsat, vrând parcă să-l dojenească pe domnul Dick, care își mușca degetul arătător și avea o privire cam năucă. La această mustrare, domnul Dick și-a scos degetul din gură și a rămas în mijlocul celorlalți cu o expresie gravă și atentă. Mătușa a făcut domnului Murstone un semn din cap, iar acesta a început să vorbească. Domnișoară Trotwood, primind scrisoarea dumneavoastră, socot că e un act de dreptate în ceea ce mă privește și un semn de respect față de dumneavoastră, mulțumesc! L-a întrerupt Mătușa cu aceeași privire tăioasă. Nu-i nevoie să te ocupi de mine. Să vin chiar eu să vă aduc răspunsul, în loc să vi-l trimit în scris, deși călătoria a fost destul de grea, a urmat domnul Murstone. Acest nefericit băiat care a fugit de la datorie și de la prietenii săi, și a cărui înfățișare cu totul scandaloasă și dezgustătoare, s-a amestecat sora lui, îndreptând luarea amintea tuturor asupra costumului meu de nedescris. Jane Murstone, i-a spus fratele ei, fă bine și nu mă mai întrerupe. Acest băiat nenorocit, Tomișoară Trotwood, mi-a pricinuit multe neplăceri și tulburări în casă, atât pe vremea cât trăia scumpa mea soție, cât și după aceea. E îndărătnic și nesupus. E violent din fire și nu vrea să asculte pe nimeni. Și eu și sora mea ne-am străduit să-l îndreptăm, dar totul a fost în zadar. Și am simțit, amândoi am simțit, ar trebui să spun, căci sora mea mă împărtășește toate gândurile, că se cuvine să aflați chiar din gura noastră această apreciere nepătimașă, dar gravă. Nici n-ar mai fi nevoie să adăveresc tot ceea ce a spus fratele meu, a intervenit domnișoara Mordstone, dar vreau să adaug că, după părerea mea, nu există băiat mai rău în toată lumea. Aspră judecată, a zis mătușa mea cu glasul tăios, e prea puțin pentru tot ceea ce a făcut, i-a răspuns domnișoara Murdstone. Ha! a zis mătușa mea. Și dumneata, domnule? Cred că am găsit mijlocul cel mai potrivit de a-l îndrepta, a urmat domnul Murdstone, a cărui față se întuneca din ce în ce mai mult pe măsură ce se uita mai îndeaproape la mătușa mea, care nici a nu slăbea din ochi. Această concluzie e întemeiată pe deoparte pe faptul că-l cunoscând de ajuns, iar pe de altă parte îmi cunosc și mijloacele și posibilitățile. Răspund de ele față de mine însumi, acționez potrivit lor și nu spun nimic mai mult în privința lor. E destul că i-am găsit acestui băiat o slujbă într-o întreprindere respectabilă sub supravegherea unuia dintre prietenii mei. Că a fugit de acolo pentru că nu i-a plăcut, că a ajuns un vagabond rătăcind pe drumuri de țară, că a ajuns aici în zdrențe ca să vă ceară dumneavoastră, domnișoară Trotwood, să-l ajutați. Vreau să vă arăt, în mod cinstit, așa cum știu, ce se va întâmpla dacă îi veți acorda acest ajutor. Ar fi mai bine să-mi vorbești mai întâi de întreprinderea aceea respectabilă, i-a curmat-o scurt mătușa. Dacă ar fi fost fiul dumitale, l-ai fi trimis acolo în acea slujbă sau mă înșel? Dacă ar fi fost fiul fratelui meu, a sărit odată domnișoara Mirstone, sunt sigură că ar fi avut cu totul altă fire. Sau dacă fetița aceea nefericită, mama lui, ar fi trăit, L-ar fi trimis oare la întreprinderea cea respectabilă? a întrebat mătușa mea. Cred, a spus domnul Murstone, făcând o mică plecăciune, că Clara nu s-ar fi împotrivit unei măsuri pe care eu și cu sora mea Jane Murstone am fi socotit o cea mai bună. Domnișoara Murstone a adeverit aceste vorbe cu un murmur destul de zgomotos. Hm, a făcut mătușa mea, nefericită copilă Domnul Dick, care tot timpul se jucase cu banii în buzunar, i-a făcut odată să zornă atât de tare, încât mătușa mea s-a văzut nevoită să-i arunce o privire înainte de a spune. Și venitul bietei fetițe s-a stins odată cu ea?" S-a stins odată cu ea," a răspuns domnul Morstone. Și mica proprietate, casa și grădina, ciorăria aia fără cior, cum eu mai zice, n-a fost trecută pe numele fiului ei?" Primul ei i a lăsat moștenirea fără nicio condiție, a început domnul Murstone, dar mătușa mea l-a oprit, nerăbdătoare și furioasă. Doamne, Dumnezeule, dar nici nu mai e nevoie să mi-o spui, omule!" I-a lăsat moștenirea fără nicio condiție. Îl și văd pe David Copperfield dindu se la vreo condiție, deși era limpede că ar fi trebuit să o facă. Firește, i-a lăsat totul fără nicio condiție. Dar când Clara s-a remăritat, când a făcut pasul cel mai dezastros, luându-te pe Dumnezeu în căsătorie, pe scurt, ce să o alung nu s-a găsit nimeni să pun o vorbă bună și pentru băiatul ăsta? Răposata mea soție și-a iubit al doilea bărbat, doamnă, și-a avut de plină încredere în el, a zis domnul Merlstone. Răposata dumitale soție, domnule, a fost cea mai nefericită, cea mai nepricepută și cea mai nenorocoasă fetiță, e răspuns mătușa mea, clătinând din cap. Asta a fost. Și acum, ce mai ai de spus? Nu mai atât, domnișoară Trotwood, e răspuns el. Am venit aici să-l iau pe David înapoi să le iau fără nicio discuție și să fac ce vreau cu el. Cum cred că e mai bine? N-am venit să făgăduesc nimic și nici să dau vreo garanție cuiva. Poate că dumneavoastră, domnișoară Trotud, aveți de gând să-l încurajați în fuga sa și aveți să-i ascultați plângerile. Purtarea dumneavoastră, care, trebuie să vă spun, nu pare deloc împăciuitoare, mă face să cred acest lucru. Dar trebuie să vă adrag atenția că, dacă îl sprijiniți acum, veți fi nevoită și de aici înainte să-l susțineți, pentru întotdeauna. Dacă interveniți acum între mine și el, Tomișoră Trotud, nu mai aveți dreptul să vă retrageți niciodată. Eu nu glumesc și nici nu îngădui să fiu luat în glumă. Am venit aici pentru prima și ultima oară, să-l iau înapoi. E gata să mă urmeze? Dacă nu, și dacă dumneavoastră îmi spuneți că nu vrea să vină cu mine, nu-mi pasă de ce, atunci ușa mea îi va fi pentru totdeauna închisă, iar a dumneavoastră, e de la sine înțeles, va trebui să-i rămână pentru totdeauna deschisă. Mătușa mea a ascultat cu cea mai mare atenție această cuvântare, stând dreaptă, cu mâinile împreunate pe genunchi și privindul l încruntată pe vorbitor. Când acesta a sfârșit, ea și-a întors ochii spre domnișoara Murdstone, fără a-și poziția, ca și cum i-ar fi dat o poruncă, și i-a spus Ei, doamnă, ai ceva de adăugat? De fapt, domnișoară Trotwood, fratele meu a arătat atât de bine tot ce aș fi avut și eu de spus, și a prezentat atât de limpe de situația așa cum o cunosc, încă nu m-am nimic altceva de adăugat decât mulțumirile noastre pentru politețea cu care ne-ați primit. Pentru deosebita dumneavoastră politețe, desigur, a încheiat domnișoara Merstone cu o ironie care n-a atins-o de puțin pe mătușa mea, care a rămas tot atât de rece ca și tunul lângă care a dormisem la Hem. Dar să vedem ce spune băiatul," a zis mătușa mea. Vrei să pleci cu ei, David?" I-am răspuns că nu vreau și am rugat-o din tot sufletul să nu-i lase să mă ia. I-am spus că nici domnul, nici domnișoara Murdstone nu m-au iubit și nici nu s-au purtat niciodată frumos cu mine, că au făcut-o pe biata mama, care m-a iubit atât de mult, să suferă pentru mine, ceea ce știam nu numai eu, dar și pe I-am spus că așa tânăr cum eram, am fost mai nefericit decât s-ar putea crede. Și-am rugat-o și-am implorat-o pe mătușa mea, în cuvinte de care nu mă amintesc acum, dar care țin bine minte că m-au îndui adânc, să mă ocrotească și să-mi dea sprijinul ei de dragul tatii. Domnule Dick, a zis mătușa mea, ce-i de făcut cu copilul ăsta? Domnul Dick a chipzuit, a șovăit, s-a luminat și a rostit. să se ia numai decât măsură pentru un costum de haine. Domnule Dick, a strigat triumfătoare mătușa, dă mâna să-ți o strâng, că ce-ai un bun simț de neprețuit. După ce i-a strâns cu multă căldură mâna, m-a tras lângă ea și a zis domnului Murdstone, poți să pleci dacă vrei. O să mă încerc norocul cu băiatul ăsta. Dacă e așa cum ai zis, o să fiu și eu în stare să fac pentru el cel puțin tot atât cât ai făcut dumneata, dar nu cred o vorbă din tot ce mi-ai spus." Domnișoară Trotwood," i-a răspuns domnul Murdstone, dând din umeri și vrând să plece. Dacă ai fi fost bărbat, bah!" Vorbe de prisos și fără niciun rost," i-a zis mătușa. Scutește-mă de mofturile astea!" Ce politețe pomenită! a strigat domnișoara Murdstone, ridicându-se. E prea de tot. Crezi că nu știu ce viața mare i-ai făcut bietei și nefericitei fetițe?" i-a zis mătușa mea, făcându-se că n de cele spuse de domnișoara Murtstone și adresându-se mai departe, cu aceeași înverșunare, fratelui ei, fără a înceta să clatine din cap. Crezi că nu știu cu de nefasta a fost ziua când a ieșit pentru prima oară în calea acelei ființe blânde și firave, zâmbindu-i și făcându-i ochi dulci, de parcă n-ai fi fost în stare să gonești și să speri nici măcar o gâscă. De când sunt, n-am auzit vorbe atât de alese. S-a amestecat iar domnișoara Murston. Cred că nu înțeleg totul ca și cum aș fi fost de față, a urmat mătușa mea, mai ales acum, când te-am văzut și te-am auzit vorbind, ceea ce pot să spun foarte sincer, nu mi-a făcut nicio plăcere. O, desigur, ferita sfântul, nimeni nu era mai blând și mai supus ca domnul Murston la început. Sărmana copilă, nevinovată și amăgită, nu mai văzuse niciodată până atunci un asemenea bărbat. Era totul, numai gingășie o adora. Era îndrăgostit și de băiatul ei, îi purta și lui o dragoste adâncă. Vrea să-i fie un adevărat tată și toți trei urmau să trăiască împreună ca într-o grădină de trandafir, nu-i așa? Of, Pie din fața mea, pleacă! De când sunt, n-am auzit așa ceva, a exclamat domnișoara Morstone. Și când ai pus mâna pe biata prostuță, să mă ierte Dumnezeu că trebuie să-i spun așa acum când a plecat într-o altă lume, unde dumneata nu te grăbești câteuși de puțin să ajungi, te-ai apucat să-i faci educația, ca și cum nu-i cășunasești destul rău ei și alor ei, nu-i așa? I-ai distrus orice voință, ai silit-o să-și uite viața dinainte și ai început să o înveți, ca pe o biată păsăruică închisă în colivie să cânte numai cum vrei dumneata. Sau e nebună sau s-a îmbătat? A intervenit iar domișoara Murdstone, disperată că nu putea întoarce asupra ei valul indignării mătușii mele. Bănuiesc mai degrabă că s-a îmbătat. Domnișoara Beții, fără a lua cât uși de puțin în seamă întreruperea, ca și cum nici n-ar fi existat, i-a vorbit mai departe domnului Murstone. Domnule Marstone, i-a zis ea, amenințându-l cu degetul, te-ai purtat ca un tiran cu această biată copilă și ai frânt inima. Avea suflet bun, o știu, am știut-o cu mulți ani înainte ca dumneata măcar să o fi văzut. Te-ai folosit de slăbiciunea ei pentru a-i da o lovitură de moarte. Acesta e adevărul și-l spun în față, fără să-mi pese dacă îți place sau nu. Și n-ai cât să-l folosești cum vrei, atât dumneata cât și un alta dumitale. Vă rog să-mi îngăduiți, domnișoară Trotwood, să întreb pe cine numiți dumneavoastră într-un limbaș cu care nu-s deprinsă unealta fratelui meu. S-a amestecat iar domnișoara Marstone. Refuzând să o asculte și fără să-i pese de vorbele ei, domnișoara Beții și-a urmat cuvântarea. Era destul de limpede, precum ți-am spus, cu mulți ani încă înainte ca dumneata să o fi văzut și mintea omenească nu poate pricepe de ce căile tainice ale providenței au făcut ca tocmai dumneata să o întâlnești. Era destul de limpede că mai devreme sau mai târziu, biata și blânda fetiță se va remărita, dar dășduiam că nu o să pățească atât de rău cum i s-a întâmplat. Era pe vremea când l-a născut pe băiatul acesta, pe care îl vezi aici, domnule Morstone, pe bietul copilului de care de atâtea ori te-ai folosit după aceea, ca o chinuiești. Și aceasta e o amintire neplăcută din pricina căreia nu poți să-l mai suferi acum înaintea ochilor. Aha, nu-i nevoie să te cutremuri, știu și fără aceasta că tot ce ți-am spus e adevărat. În tot timpul cât i-a vorbit, domnul morstone a stat lângă ușă privind-o cu un zâmbet pe față, cu toate că sprâncenele ei negre erau teribil de încruntate. Dar în clipa aceea am băgat de seamă că, deși își păstrase zâmbetul pe față, a pălit deodată și a început să răsufle greu ca și cum ar fi fugit. Drum bun, domnule, i-a zis mătușa mea, și adio, îți spun și dumneata la adio, doamnă, s-a întors ea deodată spre sora lui. Dacă te mai prind că treci călare pe un măgar pe iarba mea, pot să fii sigură că o să-ți mulg boneta și o să-ți o calc în picioare. Numai un pictor, și încă unul foarte talentat, ar fi în măsură să zugrăvească expresia de pe fața mătușii mele când și-a arătat acest sentiment atât de neașteptat și mutra domnișoarei Moldstone când a auzit o asemenea amenințare. Dar nu numai cele spuse, ci și felul cum a rostit a părut atât de pătimaș, încât domnișoara Murdstone, fără a mai scoată o vorbă, l-a luat de braț pe fratele ei și a părăsit vila foarte înțepată. Mătușa mea a urmat cu privirea de la ferea străgata, sunt sigură de asta, de și îndeplini amenințarea pe loc, dacă ar fi apărut iar măgarul. Totuși, văzând că nimeni nu încerca să o înfrunte, s-a potolit încetul cu încetul și a devenit atât de drăguță încât îmi venea să o sărut și să-i mulțumesc, ceea ce am și făcut din toată inima, aruncând mi brațele în jurul gâtului ei. După aceea, i-am strâns mâna domnului Dick, care, la rândul lui, mi-a strâns-o pe a mea de mai multe ori și a salutat cu repetate hohote de râs fericită a încheierea discuțiilor. Domnule Dick," i-a zis mătușa mea, trebuie să veghezi împreună cu mine asupra acestui băiat. Sunt încântat să-i port de grijă fiul lui David, a răspuns domnul Dick. Prea bine, a încheiat mătușa mea. Va să zic că ne-am înțeles. Știi ce m-am gândit, domnule Dick? Să-i dau numele de Trotwood. Desigur, desigur, dă-i numele de Trotwood. Desigur, a zis domnul Dick. Trotwood, fiului David. Trotwood Copperfield, vrei să spui, a precizat mătușa mea. Da, chiar așa, da, Trotwood Copperfield, s-a învoit domnul Dick cam stânjenit. Mătușa s-a arătat atât de încântată de acest nume, încât a scris chiar cu mâna ei Trotwood Copperfield, cu cernală chimică, pe hainele pe care mi le-a cumpărat în după-amiaza aceea. Și-a luat hotărârea ca toate celelalte haine care urmau să fie comandate, căci era vorba să fiu complet echipat, să poarte aceeași mențiune. Astfel, am început o viață nouă, cu un nume nou și într-un mediu nou. Acum, când nu mai aveam de ce să mă tem, m-am simțit timp de câteva zile ca într-un vis... Niciodată nu m-am gândit că mătușa și domnul Dick erau o pereche de oameni ciudați care trebuiau să mă supravegheze. Niciun gând de slușit nu-mi trecea prin minte în privința situației mele. Îmi dădeam de seama numai de două lucruri. Că scăpasem de vechea viață din Blunderstone, care mi se părea că plutea în negura unor nesfârșite, nesfârșite depărtări, și că se lăsase pentru totdeauna cortina și asupra vieții pe care o dusesem în depozitele Mirstone and Greensby. De atunci, nimeni n-a ridicat această cortină. Am dat-o la o parte pentru o clipă, cu o mână șovăitoare în această povestire și am fost fericit să o las cât mai repede să cadă. Amintirea acestei perioade din viața mea e legată de atâta suferință, de atâtea chinuri și deznădejdi, încât niciodată n-am avut curajul să cercetez mai îndeaproape cât timp am trăit sub blestemul ei. Nu știu dacă această perioadă a ținut un an, sau mai mult, sau mai puțin. Știu numai că a fost și a trecut, și că am amintit-o ca să mă dezbar pentru totdeauna de ea. Capitolul 15 O iau de la început Curând, domnul Dic și cu mine, am ajuns cei mai buni prieteni, și adesea, după ce-și sfârșea lucrul de peste zi, porneam împreună să înalțăm zmeul cel mare. În fiecare zi stătea și lucra la memoriul său, dar, deși muncea din greu, nu avea niciun spor, căci regele Carol I se tot strecura, mai curând sau mai târziu, în cele scrise, așa că totul trebuia luat de la început. Răbdarea și încrederea cu care îndura aceste necontenite dezamăgiri, ușor bănuială că era ceva necurat cu acest rege Carol I, slabele sforțări pe care le făcea de a-l înlătura și stăruința cu care acesta apărea neîncetat în rândurile scrise, dând peste cap întreaga lucrare, m-au impresionat adânc. Cred că nici domnul Dick nu prea știa ce va ieși din această lucrare, ce va face cu ea și unde o va trimite când va fi gata. Dar degeaba s-ar fi frământat cu asemenea probleme, căci nimic nu era mai sigur sub soare decât faptul că niciodată nu va ajunge să o sfârșească. Era o scenă mișcătoare când îl vedeam, cum o și înălța zmeul cât mai sus în necuprinsul văzduhului. Poate că și închipuiau uneori ceea ce-mi spusese cândva în odaia sa despre putința de a-și răspândi ideile însemnate pe hârtia zmeului, deși ele nu erau altceva decât vechi fragmente din lucrarea ei zbutită dar când era afară și se uita cum plutea zmeul pe bolta cerului și îl simțea cum mi se smucește în mână, nu se mai gândea la toate acestea. Niciodată nu părea mai senin ca în acele clipe. Într-o seară, pe când stăteam lângă el pe un dâmp verde și mă uitam la el cum își urmărea zmeul care zbura sus, în văzduhul liniștit, mi s-a părut, în închipuirea mea de băiețandru, că jocul acesta îi limpezea mintea și o ridica până la ceruri. Și pe măsură ce înșira sfoara, iar zmeul cobora încet din lumina atât de frumoasă a înserării, până ce cu o ultimă fâlfuire s-a prăbușit la pământ, unde a rămas ca un simplu obiect lipsit de viață, mi se părea că și el se trezea treptat dintr-un vis. Mă aduc aminte că l-a luat și s-a uitat în jur cu o privire pierdută, ca și cum ar fi coborât împreună cu zmeul din înălțimile cerului, și l-am compătimit din toată inima.